La ilaha illallah Muhammadun rasulullah alayhi salatullah wa alihi wal ahbab Kita membaca juga daripada haditsnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini naikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang patut kita syukuri. Ya, sebab tidak ada majelis yang lebih baik daripada majelis yang seumpama majelis ini. Ya, terkadang kita melihat majelis-majelis bermacam-macam, tetapi majelis yang seperti ini, ini sangat langka. Ya, apalagi di Kota baru. Ya, ini majelis. Jarang kita kita jumpai. Alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah orang yang duduk di majlis ini pada malam hari ini, dan kita dijadikan oleh Allah supaya dan ditambahkan ke dalam hatinya kita menjadi orang-orang yang mencintai majlis-majlis yang seperti ini. Bab yang menjelaskan tentang upahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini betul-betul ya mahluk Allah Nabi Allah Rasulullah SAW yang sangat mulia yang dimuliakan oleh Allah yang sangat mulia yang maha mulia. Bahkan kalau kita perhatikan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang paling hebat yang ngetop Ya, yang mana disebutkan sampai sedetil itu. Ya, kalau ada yang ngetop siapa? Presiden mana? Gak ada disebutkan dalam geografinya. Ya, kupanya ada sekian, gak ada. Ya, tapi kalau hutangnya biasanya ada. Ya, kalau kesalahannya biasanya ada. Kurangnya banyak. Ya, tapi nanti salam, semuanya lebih, gak ada kurang. Inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ubannya pun diceritakan. Ya, kemarin kita sudah menceritakan bagaimana rambutnya, bagaimana kulitnya, bagaimana pipinya, bagaimana lehernya, bagaimana matanya, bagaimana hidungnya, bagaimana giginya, bagaimana telapak kakinya, bagaimana telapak tangannya, bagaimana lengannya, bagaimana tumitnya, bagaimana jarinya. Semua kita sudah ceritakan. Sekarang kita menceritakan janggut daripada upannya Rasulullah. Ya, kita ini kalau dibandingkan upan Rasulullah masih lebih mulia upannya Rasulullah. Tidak ada apa-apanya kita ini. Ya. Maka ya kita membaca ini untuk apa? Untuk menambah ya, menambah khazana pengetahuan kita soal sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya nanti kita akan sampai bagaimana cara bercelaknya Rasulullah, bagaimana pakaiannya Rasulullah, ya. tujuannya apa? Supaya kita mengamalkan daripada sunnah sunnah rasulullah, rasulullah, ya, kita jangan meremehkan soal sunnah, ya, kadang-kadang kita bilang, ah, udahlah, sunnah juga itu, jangan, ya, jangan anggap remeh sunnahnya Rasulullah, ya, kalau menganggap remeh sunnah, meremehkan sunnah, maka secara tidak langsung kita meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sunnah siapa yang kita remehkan itu itu yang perlu diperhatikan sunnahnya rasulullah ya, maka jangan diremehkan daripada sunnahnya rasul sallallahu alaihi wa alaihi wa diceritakan dari anas bin malik ya. bertanya kepada anas bin malik apakah anas bin malik ditanya apakah rasul sallallahu alaihi wasallam itu nyemir rambutnya ya, nyemir rambut apa tidak dan kata Anas bin Malik. Ja, tidak sampai seperti itu dikatakan, artinya ya. Ja, Menurut Anas bin Malik, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyemir rambut. Ja, Tapi di dalam riwayat yang lain nanti kita akan jumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menyemir daripada rambutnya. Dikatakan di sini la tidak seperti itu. Dibilang begitu, tidak seperti itu. Innamakaana syai'an bi mata tadi. Nabi sallallahu itu memiliki uban pada pelipis daripada Nabi sallallahu rambut pelipisnya ada uban Walakin Abu Bakar akan tetapi Abu Bakar radhiyallahu Sayyidina Abu Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar itu menyemir rambutnya dengan menggunakan hinna ya atau kalau kita bilang inai diinai dan katan katan di sini dikatakan juga sama seperti inai tapi warnanya agak lebih tua sedikit ya, merah tua begitu dan nah, sehingga ya nanti kalau kita baca terus riwayat riwayat hadis ini maka kita akan menjumpai ya di mana nabi itu Ya menyemir daripada rambutnya atau janggutnya itu dengan warna merah, ya, dengan warna warna merah. Ya. Baik, ya, rasa sampai di sini saja. Sebab ini sudah ya sepuluh kurang seperempat, ya cukup satu hadis malam ini. Ya, kalau panjang kita baca panjang, ya, kalau waktunya pendek kita baca pendek. Ya, maka malam hari ini kita serahkan. Ya, Koordinator Abdus Somad, ini. Di sini ada permintaan doa dari mahasiswa Malaysia, mohon doa semoga Allah menjauhkan keluarga dan saudara marah kami dan rakyat di provinsi Kelantan khususnya dan umumnya di Malaysia semoga dijauhkan daripada bencana banjir yang besar. Amin. Allah Subhanahu Wa Taala berkat kemuliaan dan Nabi Muhammad SAW. Berkat mulia Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan saudara-saudara kita yang berada di Malaysia, khususnya di Kelantan dan di seluruh Malaysia dari segala bala bencana. Dan kita insyaAllah Allah ini dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari bala bencana. Bala bencana akan turun tidak, tidak jadi turun. على herhdih niya, wa ala tuli niya salihah, jami'ah, shamilah, din khajerati al-dunya wal-akhirah, og ila khadrati al-Nabi Muhammad s.a.w. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi bi nihmatahi kathimus salat. Wassallatu wa sallamu ala syyid al sadat wa al aalihi wa ashabihi ahli al faidhi wal karamat. Subhanaka la ilaha illa ma alam tana. Innaka al ta al رب شرح لصبري وييسر أمري وحل العقدة باللسان يقطع القول الحباء الأفضل والعلماء الأجلاء نفع الله بغزير عمل بهم وبحسن أدبهم وضبطهم أن صلّاه ويجعل هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا فيه مكتوبا في صفحات حسناتنا يوم لا ينفع مال بنون i atau at alloha biafaldin sekarang, sedang zamannya trend mengungkapkan satu kalimat mana dalilnya ini zaman no mana dalilnya dulu kita ikut saja karena kita husnuzal alim ulama kita itu tidak mungkin membuat-buat suatu perbuatan tanpa dalil tapi sekarang berbalik menjadi suku son mana dari di awal tadi kita diajak membaca al-Fatihah lalu dikirimkan kepada Sayyidinaa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun kepada Sayyidatuna Fatimah turun kepada Sayyidina Al-Hasan turun kepada Sayyidina Al Husain turun kepada Sayyida Zainal Abidin turun kepada Sayyidina Muhammad Al-Baqir turun kepada Sayyidina Ja'far Salih turun kepada Sayyidina Musa al kazim lalu sampailah kepada Al-Habaib Imam Mazhar Hanabi Maliki Syafi'i Hanbali kemudian Imam-Imam Tarikat Ahmad Al-Rifa'i Abdul Hasan Al-Shazili sampai kepada Habaib-Habaib yang ada di seluruh Indonesia disebutkan nama kota-kotanya Solo, Jakarta sampailah kepada Sultan-Sultan kita -Sultan sampai kepada kabain yang ada di zaman kita sekarang, lalu kemudian dikirimkan al-fatihah mana dalilnya? Orang sekarang sedang menggugat itu. Ketika Nabi saw lewat di suatu makam, lalu mengambil mengambil pelepah kurma, khasa kahumis dibelah Nabi menjadi dua, lalu ditancapkannya ke kedua makam, lalu sahabat bertanya untuk apa ini ya Rasulullah? kesimpulernya Nabi sallallahu salam menjawab لاَ أَلَّا اللَّهَ أَن يَخْطَبِ فَعَذَابَكُمَا مَا Itu menunjukkan sampainya tasbih pelepas korma. Apa komentar Imam Yahya ibnu Sharaf, ibnu Murri, ibnu Hasan, ibnu Hussein, ibnu Muhammad, Imam An Nawawi meninggal tahun 676 Kata Imam An Nawawi kalau tasbih pelepas korma saja sampai Apalagi bacaan Quran orang yang beriman Itu yang berbicara Imam Al-Nawawi Al-Hafis hafal dia hadis Imam Nawawi yang hafal Sahih Muslim Syarah Sahih Muslim dalam kitab al Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj Mengatakan sampai fatihah Kepada orang yang sudah meninggal Tiba-tiba ada ustaz Yang hanya hafal dua hadis Itu bergalu laptopnya hidup Katakan tidak sampai, maka saya lebih ikut pada Imam An Nawawi. Adapun orang yang ikut Ustaz Leok, silakanlah. Maka saya lebih ikut itu. Dalil yang kedua, ketika Nabi Sallam bersabda, kalau ada orang meninggal asli amudah, cepatlah kuburkan. Lalu bacakan pada bagian kepalanya surat Al Fatihah. Lalu pada bagian kakinya bacakan ujung Al baqarah billahi ma wa ma fil sampai habis hadis riwayat Al-Tabrani hadis yang ketiga ketika Abdullah bin Umar bin Al-Hattab meninggal dia berpesan nanti kalau aku meninggal dunia maka bacakan pada bagian kepalaku bangkal al-baqarah alif lam mim sampai lima ayat wa ulaiika humul muflihun dan pada bagian kakiku bacakan Ujung Al-Baqarah Lillahimmanbissamawati wa fir'ah Sampai habis Ini disebutkan oleh Imam Al-Bayhati Dalam kitab As-Sunad Al-Kubra Isnaduhu jayyid, Sanatnya jayyid. Dan aneh dan uniknya Ini pula disebutkan oleh murid Imam Ibn Taymiyah Bernama Imam Ibn Qayyim al jauziyah Dalam kitab Al-Ruh Maka pengikut pengikut Imam Ibn Taymiyah Yang mengingkari pembacaan Al-Fatiha Al-Qur'an sampai sedangkan Ibnu Taimiyah sendiri dalam kitab Majmu' Fatawa mengatakan sampai dan murid beliau langsung Imam Ibnu Qayyim al jawziyah dalam kitab Ar-Ruh justru berdalil dengan riwayat khabar dari Abdullah Ibnu Umar Ibnu Khattab Kemudian Sayyid Muhammad Alawi Al-Hasani Al-Maliki berkata, orang yang menghindari sampainya Fatihah kepada orang yang sudah meninggal maka berarti dia mengingkari pembacaan al-fatihah dalam salat jenazah karena dalam salat jenazah pada takbir pertama ada pembacaan al-fatihah seandainya al-fatihah itu tidak sampai maka tidak mungkin dibaca dalam salat jenazah adapun makna mata ibnu adam yang dalam sahih muslim disebutkan al insan kalau manusia meninggal inqata' putuslah amalnya Maka yang dimaksud amaluhu, hu pada ulamirha di situ adalah orang yang meninggal itu amalnya putus, itupun amal taklifi. Dia tidak wajib sholat, dia tidak wajib puasa, dia tidak wajib haji, dia tidak wajib omrah Putus kewajiban amalnya. Adapun amal orang yang hidup kepada orang meninggal, maka tidak pernah putus. Seandainya putus amal orang hidup kepada orang meninggal. Maka tidak akan ada solat jenazah. Kerana solat jenazah itu amal orang hidup kepada orang meninggal. Allah ma'afir lahu, warhamku, wa'afihi, wa'afu'anku. Seandainya putus amal orang hidup kepada orang meninggal. Maka tidak akan ada doa untuk orang di dikubur. Assalamualaikum ya ahliyari minal mu'minin. Wa inna insya'allahu wikum la'ihud. Ya rahmullahu musta'limin wa musta'khirin. Nas'allah ala na walakum wal'afiah. Kerana seandainya doa itu tidak sampai tidak mungkin diajarkan Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha seandainya amal orang hidup tidak sampai kepada orang meninggal maka tidak mungkin Nabi mengajarkan badal haji labaikallahu masyru'a labaikallahu masyru'a nabi bertanya kau menghajikan syukrumah ya siapa rumah Dia menjawab afi saudaraku apakah kau sudah haji atau belum belum Hajikan dulu dirimu, barulah kau hajikan subuh rumah. Itu menunjukkan amal orang hidup sampai pada orang sudah meninggal dunia. Lalu Nabi sendiri berkata, man mati yang haji, wahai dia punya utang puasa. Samaan hualihu maka kerabatnya ahli warisnya melaksanakan puasa untuknya. Kata Imam Sunan dalam kitab Subuhul Salam syarh bulu bulu tidak ada ikhtilat antar ulama bahawa pahala puasa. Sampai kepada orang meninggal dunia Maka amalan kita malam ini Adalah amalan sunnah Berdasarkan hadis-hadis Dan dalil-dalil dari Rasulullah S.A.W Kemudian Saya hanya membacakan Yang ada di sini saja Habis ini, maka habislah Tausia saya Kilmah Kilmati Kilmah wa kulema Ya rabbi salli ala Muhammad wa kulli man lil habibi yunsal Jadi saya ketika de dengar ini berarti saya tak masuk di dalam Ya rabbi salli ala Muhammad wa kulli man lil habibi Ya Allah berikanlah selawat kebaikan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kulli man lil habibi yunsal dan orang-orang yang punya nasab saya dengan dia Abi Taufik, masuk. Abi Muhammad masuk. Abi Muhtar masuk. Abi Uwakar masuk. Abi Baratbah masuk. Saya tak masuk. <gul> <gul> ya rabbi shalli ala Muhammad wa kulli man li Nabi yashab. Uwakar masuk. Omar, masuk. Utsman masuk. Omar, masuk. Zubair masuk. Karena wa kulli man Nabi nabiy yashab. Saya tak juga masuk. Ternyata di yang ketiga baru saya masuk Ya Rabbi salli ala Muhammad Wa ufir wa sami' man kana aznap Ya Allah berikanlah salawat kepada Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. ufir Ampunkan wa samih Berikanlah keringanan maaf Mangkana kana aznap Abdul Somad yang membawa segala silap dan puasa Maka ada danil Dari mana diambil? Man salla alayya salatan Capa yang bersalawat kepadaku satu kali Sallallahu alaihi biha asyra Allah balas 10 kebaikan Ditutupi 10 kesalahan Dinaikkan 10 tingkatan darajat Mana yang lebih baik? Pak Ustaz Saya beristighfar atau berselawat Dua-duanya baik Kalau mau dipilih yang mana? Kalau kau beristighfar Dosamu saja diampunkan Tapi kalau kau berselawat Maka 10 kebaikan dapat 10 dosa dihapuskan dan sepuluh derajat diangkat tapi hutang tak mulas berikutnya salamu alaih zainal arbiya asalamu As alaih asal asliya orang akan bertanya dari mana ini darinya inna allaha wa malaikatahu yusaduna ala nabi ya ayuhal ladzina amanu salnu alaihi wasallimu wasallimu inilah maka dia ucapkan salam Assalamualaikum ya Rasulullah Assalamualaikum ya Habibullah Assalamualaikum ya Khairah Al-Qibla Assalamualaikum ya Safwat Abdullah Ibn Umar Ibn Al-Fattah kalau dia pulang dari berniaga pulang dari musafir dia tak pulang rumah, tapi dia pergi ke depan makam Nabi mengucapkan itu kita yang jauh dari sini tetap mengucapkan assalamu alaikum. Padahal kalau menurut bahasa Arab, kalau orangnya berada di depan kita baru kita katakan assalamu alaikum. Tapi kalau orangnya jauh, assalamu alaikhi. Nun yang jauh di sana. Padahal dari Sahil ke Madinah 9000 km kilometer. Jangan tak percaya, ukurlah sendiri. Tapi kita tetap mengatakan Assalamualaikum, Ayuhan Nabiu, wa rahmatullahi, wa barakatuh. Rasul itu kita ucapkan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ayat ini yang dipilih? Laka dahja akum min anfusikum azizun aleikum, alittu harisun aleikum. Bil ra rahim. ada tiga asma'ul husna sifat nama Allah ada pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama azizun yang kedua ra'ufun yang ketiga rahimun Allah tak sama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang satu khalid yang satu makhluk tapi sifat-sifat Allah addaba rabbi fa akhsanata tadibi adab itu diajarkan Allah Subhanahu wa taala ada aziz dalam dirinya ada rauf dalam dirinya ada rahim dalam dirinya bahkan sebagian ulama mengatakan seandainya ada orang yang sudah mau sakaratul maut disuruh membaca ayat ini ketika dia tak bisa sampai di akhir maka tak lama lagi itu Intinya dia sudah mau mati wah tadi memang dia hafal sebelumnya dia hafal disuruh baca enggak dapat itu tak lagi kok tapi kalau memang tak hafal waktu sehat lalu kemudian sampailah pada Kenapa Ustaz tak ceramah saja? Hilang bahan saya di depan hamba ikan. Jadi saya baca-baca Yang bisa saya baca. Allahumma salli wa sallim asrafa salatu wa tashrif ala sayidina wa nabiyina muhammadin raufil rahim. Itu yang diambil dari ayat tadi. bil Bilmu'minina raufil rahim. Lalu kemudian sampailah ketika akan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Fahadrat di Taufiqillahis Syaidatu Mariyam Was Syaidatuh Asiyah, maka pada malam kelahirannya itu datang. Begitu disebutkan dalam Syiptut Surah. Begitu juga disebutkan dalam syair Abu Ja'far Al-Barzani, Fahadratum Mawu Laylatamaulidihi Asiyatuh Mariyamu kata Abu Ja'far Al-Barzani. Maka Maulana Al-Abed. Dalam sivtul durar juga berkata Fahadarat bitawfiqillahi sayydatuh Maryam Wasayydatuh Asiyah Wama'ahuma min alhuri l'id Bersama mereka ada bidalari bidalari Man qasamallahu lahu min alshorafi Bil qismatil wafiah Fa'atal waktul ladhi ratta wallahu Ala kudurihi wajud Wajuda hadal maulud Femfalqasubhul kamali min alnuri min amul Wa razal hamilul Maka pada saat itu hadirlah segi di Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita pun berdiri menyambutnya. Ya Nabi salam alaikum. Ya Rasul salam alaikum. Ya Habib salam alaikum. Salawatul lah alaikum. Kenapa mesti berdiri? Apa dalilnya? Kau mula seyidik, kau berdirilah kamu menyambut tuan kamu. Begitu datang seorang sahabat, Apa kata nabi berdiri kamu menyambut tuan kamu Abu Bakar bin Sudik karena dia sahabat yang mulia. Kalau menyambut tuan sayyidina Abu Bakar disuruh berdiri Apalagi menyambut sayyidi sada Sayyidul bin wal karena Sayyidul sahabat yang mulia. Kalau menyambut seyidinah Abu Bakar bin Sudik, karena dia sahabat yang Anak Syed dua dari Adam. Aku Syed pemimpin daripada seluruh keturunan Adam. Lafal kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cucunya disebut Inna Hasan wal Husain Syedah Syabab Ahli Jannah, maka kita menyebutnya Syedina Hasan, Syedina Husain. Yang memberi nama itu bukan kita, dia. Kalau cucunya dipanggil Syedina, apalagi datuknya. Kalau anaknya dikatakan Inna Fatimata Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah Maka apalagi ayahnya Maka ayahnya itu adalah Sayyidul Qawd, Sayyidul Thaqalain Sayyidul Anbiya' wal Mursadid Sayyidara wa Mawlana Wa Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika Ibn Al-Tahman Ulama hadis Disebut namanya Saat itu Imam Ahmad bin Ambal sedang tidak enak badan Dia duduk bersandar Ketika disebut Ada ibnu al dia Yang penduduk dan sahabatnya bertanya, Ahmad bin Ahmad, dia, mengapa ketika disebut nama Ibnu Bahman engkau perbaiki tempat dudukmu? Tak layak ketika nama orang mulia disebut kita duduk santai tak ada penghormatan. Itu ulama hadis, apalagi sahibul hadis Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Menunjukkan penghormatan kita kepada Sayyidul Anbiya wal Lalu kemudian ini bagaimana geramannya jadi lupa buat <laughs> ya rasulullah ya nabi lakasyafa'ah wa hadza maqlab ya rasulullah ya, ya nabi ya nabi lakasyafa'ah wa hadza maqlab maqlab ya nabi ya rasulullah ya, ya, rasulullah, ya, ya nabi. Nabiya Nabi, laka shafa, wahat al mutla'bi. Antal murtaja, yom as Antal murtaja, hanya Engkau sajalah tempat harapan kami yom as Pada saat itu Yal yom al ta'fat isaf isaf, lutut bertemu dengan lutut ketika kita duduk. Tetapi pada saat itu tidak disebut lutut bertemu dengan lutut, tetapi betis bertemu dengan betis. Mengapa? Karena kita bukan tamu yang terhormat tetapi kita adalah para pendosa yang tegak menghadap Allah swt. Datang mereka menghadap Adam, wahai Adam, menghadaplah kepada Allah. Kami tak sanggup lagi tegak berdiri di padang maksur ini, wahai Adam. Kata Adam, aku mandu menghadap Allah. dulu kata Allah, tak rawah ini syajarah. Jangan kau dekati pohon ini tapi aku khilaf aku silap faza lahum shaytan tapi kemudian aku bertauhid rabbana zalamna ansana wa idzam tawfir lana wataqadala kullana al-fasirin maka aku malu menghadap Allah wahai nur kemadalah kepada Allah apa kata Nuh, aku malu menghadap Allah sedangkan anak kandung buku aja ya bunayya kamana wa ana kuma illa naikah sampan perahu ayah apa kata anak Sawi ilah jabatinya asimuni minal ma. Aku tak perlu naik ke sampan ayat. Aku cukup naik ke atas bukit yang tinggi, bisa menyelamatkan aku. Dia sangka itu hujan sebentar, 40 hari, 40 malam tenggelam semua bumi Maka tenggelamlah anak. Saat itu apa kata Nuh? Ya Rabbi ya Allah, inna min ahlih itu anakku ya Allah. Tak sampai hatinya menengok. Saat itu tidak kenabiannya bangkit. Tapi keayahannya seorang ayah. Inna muni min ahli. Itu anakku ya Allah. Aku kata Allah. Inna hu laysa min ahli. Itu bukan anakmu. Inna hu amadun salih. Karena amalnya tak salih. Datang menghadapkan menghadapku kepada Musa. Musa. Menghadap laku pada Allah. Antakarimullah. Kata Musa. Tak sanggup aku menghadap Allah. Umatku bani Israel melawan saja. Diberikan dia makanan mana wasalwa. Mereka malah meminta. Wafu wa ada sihah, wa wasalihah. Minta bawang putih, bawang merah, kacang ada semua dia minta. Malu aku menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Atas tertiruan dari gua dan dari gua air. Kenapa kalian minta makanan yang busuk, yang berbau? Padahal sudah dikati manawa salua. Ketika aku naik ke atas bukit Tursina, mereka malah menyembah dan busa Aku tak sanggup menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mereka menghadap Nabi Isa Alaihi Salam. Ya Isa, allahu kepada Allah kata Nabi Isa aku malu menghadap Allah setelah aku diangkat oleh Allah mereka membuat patung berhala mereka membuat salib mereka menyembah mereka membuat patung ak akhirnya mereka menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syafaatun uzman maka dia nabi terakhir tapi umat dia yang duluan masuk surga kenapa karena dialah yang pertama. Akhirnya maka kita katakan tadi, antal <Sedih> murtaja ya ya Kira-kira bisa, tak jadi <Sedih> bisa tak. Hmm, Lalu kemudian kita mulai diminta, meminta syafaat kepada Nabi, lakas syafaah ya Rasulullah, lakas syafaah. sebelum dia ada orang sudah minta syafaat, ketika Nabi Adam berdoa kepada Allah Rabbana salamna abhusana wa illam tawdillana wa tarhabna lanakunanna binal qasirin. itu dalam Quran, dalam hadis ada tambahan Allahumma inni as'aluka bijahi muhabbat Ya Allah aku minta kepada engkau Berkat Muhammad Ampunkan dosaku Lalu Allah bertanya Allah bertanya bukan kerana Allah tak tahu Allah mahu tahu Allah mahu kasih tahu kepada orang yang tak tahu dan tak mahu tahu Dari mana kau tahu Muhammad Apa kata Adam Ketika engkau ciptakan aku ya Allah Fa nafakta fi ruhi Lalu kau tiupkan roh ke dalam aku Lalu ku dongakkan kepala Rafakku raksi ku angkat kepalaku Aku lihat di tiang aras tertulis ada satu nama bersanding dengan nama-Mu. Itulah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum wujud dalam bentuk darah, daging, kulit, bulu, Adam sudah melihat namanya bersanding dengan nama Allah di tiang aras. Aku tak tahu dia siapa, dia makhluk apa? Tapi aku mohon kepada engkau. Dia pastilah makhluk paling mulia. Karena dekat dengan engkau. Ampun kalah dosaku. Yang pertama kali bertawassul kepada Allah. Menyebut nama Muhammad adalah. Datuk moyang kita. Adam alaih kisar. Semua yang berketurunan Adam. Wajib bertawassul kepada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa Orang-orang. Ini ustaz meriwayatkan. Ini dari mana? Buka kitab mafahim. Yajib antusohah yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Alawi Ibnu Abbas Al-Asadi Al-Maliki yang punya pengajian di Rusayfah sekarang dilanjutkan putra anak beliau Sayyid Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Abbas Al-Asadi Al-Maliki maka dalam kitab itu dia katakan bagi yang ragu tentang kesohihan hadis ini baca kitab tersebut kalau tak bisa baca kitabnya tak usah di debat-debat ustaz-ustaz lalu kemudian ketika orang kafir Quraisy mau berperang orang Yahudi berperang melawan Bani Ratafan Bani Ratafan itu hebat, kuat senjatanya lengkap orang Yahudi takut maka Yahudi bertawassul kepada Allah Ta'ala Ya Allah Allahumma innana tawassadu ilaika bijadini nabi kalmursal kami mohon kepada kau Ya Allah berkat Nabi yang akan kau utus nanti menangkan kami melawan Bani Ratafan Allah berikan kemenangan belum lagi lahir Nabi Muhammad SAW makanya dalam Quran dikatakan kabulu sebelum Nabi Muhammad lahir, mereka sudah bertawassul dengan menyebut dia walamaja tapi setelah dia datang, mereka kabir. Sebelum dia datang, mereka beriman. Setelah dia datang, mereka kabir. Karena mereka menyangka, dalam kitab suci mereka dikatakan Nabi terakhir itu datang dari keturunan Ibrahim, disangka mereka dari jalur Ishak. Ibrahim punya anak, namanya Ishaq Ishaq punya anak, namanya Ya'qub Ya'qub punya anak, namanya Yusuf Yusuf punya saudara, namanya Yahuza Cucu cici, Yahuza, Yahudi Mereka sangka dari jalur itu Mereka lupa ada jalur lain Muhammad s.a.w. anak Abdullah Abdullah, anak Abdul Muttalib Aku mulq al-Qalit 'an Hashim 'ajjal an 'aqi manan 'abnu lan ana Qufay, Qusay geturunan dari Bani Aqil hingga kepada Annan, geturunan cucu cicit dari Bani Ismail anakan dari Ibrahim alaihi salam. Makanya yang Yahudi yahudi masuk Islam itu di antaranya Tahim ad-Dari, di antaranya Qufay di rumah Nabi namanya menjadi Abdullah ibn Salam, bahkan ada satu perempuan Yahudi yang menikah dengan Nabi namanya Safiyah bint Huyay bin, bin Akhtab Lalu kemudian ketika ditanya Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam, ya, yeah, dalam Al-Qur'an dikatakan alladhina al kitab, mereka yang punya alkitab, ya'rifunahu mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Apakah betul kau kenal dia seperti kau kenal anak kandungmu? Apa kata Abdullah bin Salam, bal asha Aku lebih mengenal dia daripada anak kandungku sendiri. Aku yakin dia memang betul nabi karena sifat-sifat yang disebutkan dalam kitab suci kami. Tapi anak kandungku aku tak yakin sepenuhnya dia anakku karena boleh jadi istriku berselingkuh dengan laki-laki Begitulah keyakinan Abdullah bin Salam tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Dibawa oleh panghanya Abu Talib Untuk berniaga ke negeri Fah Ada satu gereja Yang dalamnya ada seorang pendeta Seumur hidupnya tak pernah keluar Karena beribadah kepada Allah Dia adalah Bahira Tapi hari itu Bahira keluar Bahira keluar, dia tanya Ya rojul, hai laki-laki Man hala, siapa anak ini? Abu Talib menjawab Haza ibni, ini anak Apa kata Bahira Kalau benar kitab yang kubaca, Maka anak ini ayahnya Sudah meninggal ketika dia ada Dalam perut ibunya Dan lahir dalam keadaan yatim Tersenyum Abu Talib Ini memang bukan anakku Tapi anak saudaraku Maka kata Wahira Bawalah dia pulang kembali ke Makkah Karena di sana budi Sudah menunggu Mereka tahu sifat-sifatnya Mereka akan membunuhnya Dari mana kau tahu Wahai Wahira Aku lihat batu-batu bersujud Aku lihat awan dari tadi menawaminya Aku lihat pula pokok-pokok kayu bersimpup Maka itulah makna Al-lazina atainakumul kitab Ya'arifunamu kama yarifuna abnaya Lalu kenapa syair begini tebal untuk puji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada satu hadis yang dijadikan untuk membantah syair-syair. Tak perlu baca syair mudah, tak perlu baca syair ahli ulama, tak perlu baca syair simputurul, tak perlu baca syair albarzandi. Karena Nabi sendiri melarang dia dipuji. Latar truney kama al turatim masih. Jangan kalian memuji-muji aku seperti orang nasrani memuji al masih. Ini hadis diplintir. Larangan Nabi itu berlaku ketika orang Nasrani memuji Al-Masih sebagai anak Allah yang tunggal. Wa qalatina Nasara Al-Masih ibnu Allah. Nasrani mengatakan Al-Masih anak Allah. Maka datanglah Nabi melarang. Jangan kalian puji aku seperti orang Nasrani memuji. Oleh sebab itu jangan lepaskan hadis dari Asbabul Wurud. Ayat dari asbabun nuzul, orang Yahudi mengatakan Isa anak zina, karena Maria berzina dengan si Joseph tukang kayu, maka lahirlah anak zina. Sedangkan Nasrani mengatakan dia anak Allah yang tunggal, maka dipantah oleh Alquran. Malaikat Rasul, Taam. Isa bukan anak zina, dan dia juga bukan anak zina. Dia adalah putusan Allah Dan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Maka ada pun tentang memuji-muji Nabi Sahabat memuji Nabi Sallallahu alaihi Wasallam. Dan ketika sahabat memuji Sakata wa tabas sama Nabi diam dan tersenyum Maka membuat pujian-pujian untuk Nabi itu Sunnah takriliah Kalau Nabi yang menyuruh Pujilah aku Sunnah kawliah Kalau Nabi yang membuat Sunnah fi'liah Kalau Nabi diam persetujuan sunnah taqririyah maka Hasan bin Salim pemuji sahabat-sahabat memuji dan Nabi siap dan tersenyum hadis riwayat Imam Abu Isa Ibnu Saurah At-Tirmizi dalam kitab Jami At-Tirmizi nama lainnya adalah Sunan At-Tirmizi Sunan bentuk jamak dari sunnah kalau satu sunnah kalau dua sunnatani kalau tiga sunan Sunan Tirmidhi, artinya Sunnah-sunnah yang disusun oleh Imam at -tirmidhi. Sunan -nasai, sunnah Sunnah-sunnah yang disusun oleh Imam Nasai. Tidak ada hubungan Dengan Sunan Gunung Yati dan Sunan Bon. Lalu kemudian Salah satu dari Kitab Sunan At-Tirmidhi Jami At-Tirmidhi, salah satu Kitab Imam tirmidi itu adalah As-Shamail Al-Muhammadiyah Itulah yang dibacakan oleh Habibuna, Habib Muhammad ee, Ibn Shihab Ibn Aydar, Ibn tadi uh, Yang kita baca as Al-Muhammad yeah. Mohon maaf Yang semestinya tiga hadis Karena waktu untuk saya diskon menjadi satu hadis Pasal itu hadis-hadis Yang Masya Allah Orang kalau mau mengenal Nabi Muhammad S.A.W Mesti membaca As-Shamail Muhammad yeah. Ada orang mengaku Ustaz ya yeah. Aku tadi malam mimpi Melihat Nabi S.A.W Bagaimana kau lihat dia? Yeah? Rambutnya putih semua, jenggotnya putih semua, jambangnya putih semua. Yakinlah bahwa yang kau lihat itu adalah Draken Master. <lars> Karena dalam ilmu Muhammadiyah, rambut, jambang dan jenggot Nabi tak lebih dari 20 lain saja. Dalam satu riwayat, riwayat lain lebih sedikit daripada rambutnya hitam, jenggotnya hitam, hanya beberapa lain. Itu yang dikatakan Habibuna. Dari Bahwa belum ada presiden tokoh yang diceritakan sampai berapa oleh Jengkol yang detil seperti detilnya dalam kitab As-Samail al-Muhammadiyah. Begitu juga dengan Sunan Trimidi. <Sessizuk> Manakana hal kitab dibaytihi fakadna dibaytihinabior niatakanlah. Siapa yang Sunan Trimidi ada di rumahnya, seakan-akan di rumahnya ada seorang nabi sedang berbicara. Itulah hebatnya mata beruntung bertuah bukan hanya punya kitabnya tapi juga dibacakan dalam halaqah ilmu lalu kemudian pujian-pujian ditutup di akhir dengan pujian <tuh> wa ajmalu min <tuh> wa ajmalu minka kalam tak ada yang lebih indah daripada engkau lam tak pernah ada mata yang melihat seindah engkau Wahatya muming kalam dari din nisa, tak ada yang lebih indah yang pernah dilahirkan perempuan di atas dunia. Kuli ketamu barang wahat ming kuli aibin. Engkau diciptakan bersih, jauh daripada segala air, terbebas dari segala cacat. Kanagade kuli ketakaman tasha. Seakan-akan engkau diciptakan Seperti keinginan engkau sendiri Amarun Amarun Amarun, Amarun Siddhan Nabi Amarun Engkau seperti rumpulan ya Rasulullah Wajamil Wajamil Wajamil, Wajamil Siddhan Nabi Wajamil Itulah yang dapat saya sampaikan, walaupun suaranya macam kamping ditarik. <gul> <gul> eh, maaf atas segala kesilapan. Beberapa mungkin sebulan yang lalu, setelah jadwal fix, Habibuna mengirim jadwal ke saya. Ini jadwal Maulid kita. Lalu saya balas, Habib, kalau kebetulan nanti ceramah saya di luar kota, hamba Allah yang baik, al-Faqeer, mohon maaf, tak bisa hadir. Tapi kalau kebetulan ada di dalam kota Pekanbaru Biasanya tahu siang habis maghrib Habis misalnya tanya jawab Jam 9 anak datang Mohon maaf nanti kalau tak bisa ikut dari awal jarang. Saya buka jadwal Dua kali saya baca Tiba-tiba malam ini kosong Loh, Ini nampaknya salah ketik Karena selama ini penuh Dua kali saya tengok Di jadwal tertulis, di jadwal HP Memang kosong Rupanya bertepatan malam ini 12 Rabiul Awal Jadi rupanya sudah tertulis Langkah rezeki pertemuan Malam ini Pas malam maulid 12 Rabiul Awal Bersama para hagan